ותשכיבהו בחיקה, ואת בנה המת השכיבה וחיקי. ואקום בבוקר להניק את בני, והנה מת. בונן אליו בבוקר, והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר האישה האחרת, לא, כי בני החי ובנך המת. וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני החי. ותדבר לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובנך המת, וזאת אומרת, לא, כי בנך המת ובני החי. ויאמר המלך, קחו לי חרב. ויביאו החרב לפני המלך. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת.